Hej och välkommen till avsnitt 48 av Abiton Ernest, det här är Niko, tillsammans med Färnan Ja visst Åh Danne Halleluja. Allt bra med er? Ja Ja, vill sova bara Men annars är det bra Du har haft fyra dagar på det liksom ja, men jag, Nej, det har jag inte Typ Tre och en halv av dem har jag varit upptagen Ja Synd om dig Eh, nej, inte direkt, det är väldigt självförvållat <laughs> Men ändå Ja, då så, då så. <laughs> Ja, om du har gjort så mycket Vad har du nördat då? Eh, väldigt lite Väldigt lite sånt dock Eller... Ja, då kan du inte ha gjort något viktigt alls Vad fan så du inte för? <laughs> Eller lite och lite eh, Vad var det nu? Jag glömde jag kolla Det har gått Idag har det gått fem dagar På mitt eh, 30 dagars pass på WoW Och jag har level 26 och en, ja, starta en karaktär till som lever level 4 dessutom. Ja, då och då har jag inte spelat under helgen. Ja, nej. Ska ju tilläggas då. Så att jag, under tre dagars tid då, så har jag väl fått ihop mm. det då. Så det är, är vad jag har gjort hela den här veckan. Mm. Och det är stört kul. Dessutom så fick jag, alltså, universums... Alltså, det, det är en upplevelse som jag aldrig har fått tidigare. Någonsin när jag har spelat något spel. Att jag har blivit så alltså, så bra om händertagen någon gång. För skulle <laughs> man, ska, man ska ju liksom förflytta sig mellan, Man kan förflytta sig mellan städer Och mellan kontinenter och grejer mm. Och så <laughs> Så hade jag liksom glömt bort hur man gjorde det ah. Ja Så då tänkte jag ja För jag fick en, en sån här Från ingenstans en random vet det, Inbjudan till en gild Och jag tänkte säga ja alltså Okej okay, jag känner ju ingen men eh, mm. jag, jag accepterar väl då och så tänker jag så här, ah, men vad fan då provar jag också då för de har, de har skrivit hej och lite sådär. Alltså ja, man, man har sett att det finns folk som är aktiva åtminstone. Så mm. då har jag skrivit och frågat så här, ja ah, grabbar hur tar jag mig härifrån till hit då? För att jag är ny eller har åtminstone glömt bort hur man gör det här. Då, då är det en kille som svarar så här, ja ah, men du jag kan visa dig. Och jag tittar inte på vem det är eller någonting utan jag bara ser att han, han viskar till mm. mig. Ja ah, men jag kan visa, typ kom dit och dit. Jag bara, jaha Men, ja, oh, vart är jag så här. Ja, ah, men jag orkar inte, jag ska nog bara Jag ska jag ska iväg på lite, vet du det, Studentfirande och grejer skulle jag Så jag tänkte, ah, men jag, sk jag, jag, jag skiter i det Och så skrev jag det till honom Och sa att jag ah, jag har inte tid Han bara, jo men det tar bara fem minuter Så, så fixar vi det här Jag bara, okej, okay. då var jag tvungen att springa ut ur staden jag var i Och jag var i Undercity, tror jag det heter mm -hmm, mm -hmm. ja, Undercity, city ja, precis Ja <laughs> Undeads huvudstad. Precis, precis. Mm. Och då säger när jag håller på att ta mig ut. Så då skriver han också så här: Ja, ah, men du vill inte springa igenom den här instansen också lite snabbt då. Och för er som vet vad en instans är: det, mm. ja, det är en liten dungeon man ska springa igenom och döda lite bossar och grejer. Och jag är ju alltså på level 26 eller 25 eller vad jag var då. Och tänker så här: Ja, ah, men vad då? Vi är två stycken, vi ska leta reda på tre till. För man är oftast fem stycken. Mm. Uh, och så ska vi ta oss igenom en hel instans och bara. Jag ska ändå åka om en timme så att uh, orka hålla på börja leta efter folk. Uh, och så då skriver jag det, bara ah, inte tid med det. Han bara ah, det tar bara 5-10 minuter. Jag tänkte så att det här är inte möjligt. Vilken instans pratar han om. Mm. Och, och så börjar jag, så fortsätter jag springa ut ur den här stan då, och så precis när jag springer ut och kommer ut och kan se liksom, ja men, utsidan av stan, skog och så här. Mm. Då från ingenstans så kommer en enorm, och då menar jag enorm, drake. Och landar mitt framför mig. Och så viskar den här killen från guilden så här. Kliv på. Jag bara, va? Så tittar jag på namnet och bara, ah det är han. Så klickar jag på honom och bara, ah level 100. Jag bara, eh, jo men visst kan vi springa igenom den där instansen lite snabbt. <laughs> så han, jag kunde kliva på honom så han flög mig till instansen. Vi gick in, han... Alltså boosta mig rakt igenom. Och, och så när vi var klara. Han bara kliv upp. Så flög vi tillbaka. Och då skulle jag från Andesity till Ogrumar. Mm. Ja så, <laughs> så flög han mig direkt till där Zeppelinan är. Och så när Zeppelinan kom han bara ah, kliv på. Ja så kliv vi på. Så stod vi där och kallpratade lite grann. Så han bara ja alltså. Hur går det för dig då så här. Och hur, har du fått ihop några pengar. Och, och så har man ju sån här. Bags som man hittar under tiden ja, i spelet precis. som man, ja, man har, har fyra eller fem stycken som man kan sätta ut alltså, och... typ så här four slots. Ja, pre precis, precis. Mm. Och det är typ sådana man hittar fyra, sex, och åtta slots mm, i väskorna så här. Och så, då berättar det för honom att ja, då, men jag har allt från fyra till åtta slots. Han bara du så fort vi kommer fram så jag fixar lite bättre åt det. Ja. Jag bara vaho. Vad jag Helt chock i chocktillstånd. Så bara, okej, okay, ja men visst, och så fort vi landar mycket riktigt. Han blir drake, han bara kliver upp så flyger han direkt till auction -houset. så köper han mig fyra 16 slottare rakt av. Och så, och så när han tradear med mig. Så skriver han dessutom in 20G, alltså i 20 guld, ja, ja. Och bara så här trade. Så bara, ja ah, varsågod. Eh, jag, jag, jag har liksom jag har lite tråkigt Inväntan av det, vad heter det. Oh, vad heter det nya som skulle komma nu till uh, Legion? Ja, ah, precis. bara ah, Ja, jag springer bara mest runt och ja, gör vad jag kan fram till dess. Mm. Jag bara <laughs> <laughs> Och aldrig varit med om att någon är så trevlig till, mot, alltså mot någon man aldrig ens har träffats. Ja, nej, precis. Och jag, och, jag, som sagt, och jag har inte ens varit med i gilden länge heller. Alltså, det var så här. Jag svarade på gildinbjudan typ en timme tidigare. Jag har skrivit hej två gånger typ när, när några har loggat in. Och sen från ingenstans och bara, nej men du här, ta det här. Så att det var jävligt coolt. Jävligt, jävligt coolt, coolt, faktiskt. Annars har jag inte gjort så mycket. Men jag var tvungen att få berätta det här. Jag tyckte det var riktigt häftigt. Och det gör ändå att man vill alltså det, mer. Ja, precis. Man, det får den ändå extra taggad. För att det finns mm. faktiskt folk där ute som som... Som accepterar nya spelare. Eller åtminstone ja, sådana som så, inte det är, så det är elit vara. på något vis. Och det, ja. det tycker jag är häftigt. Ja. Det är lite schalmen med sådana här spel också. Att man får sådana här sköna berättelser man kan komma iväg med. Ja, absolut. <laughs> mm. Och jag menar, om inte annat så kan jag ju lova att det där kommer ju få mig att en dag antagligen göra någonting liknande. För att jag förstår ju honom. Han var ju level 100. Uh, mm. är, han, alltså, verkligen eller, alltså, är han verkligen överlycklig? Eller är han verkligen avstagad på WOV överhuvudtaget? Men har gjort i stort sett allt. Har i stort sett allt. Mm. Och vänta på det här nya. Ja, men varför inte gå in och bara hjälpa till. Men det man kan liksom då. Så att det där det är häftigt. häftigt. Mm, coolt. då, vad du gjort? Uh, det har blivit Borderlands 2 för mig faktiskt. Mm. Går det bra där då? Eh, jo, har väl dragit en 30 timmar nu i alla fall. Men eh, lev levlingen är eh, långsammare i det här spelet än i okay. Så okay. jag är bara uppe på level vadå, 16. Uh, men hur funkar det där spelet? Då är det storyuppdrag eller går du att köra? Liksom ja, då, jo, det, det, fin det finns både och. att uh, Du kan gå via du kan göra liksom huvudstoryn. Men du kan också göra mycket sidostories. Ja, så alltså, det är en värld så du kan liksom gå ja. iväg. väg, oh, okay, cool. Exakt. I och som jag köpte, köpte Handsome Jack Collection eh, till Xbox One. Eh, så fick jag ju med alla bonusgrejer också, så att helt gratis. Så, okay. att, mm. nice. så jag, jag kan göra allting. Direkt om jag vill det. Alla sidostories och allting. Vi behöver inte ladda hem och låsa upp och ha mig. Så att det är ju en lite större frihet att uppleva spelet på ett annat sätt. Mm. Redan Absolut. tidigt liksom. Så att det är det jag har gjort. Ja då. Mm. Själv så har jag testat nyaste Turtles spelet bland annat. kommer vi lite in lite senare på för jag vet att Färna du har ju också testat det. Ja jag tänkte eh, precis säga det. Mjuten in Manhattan heter det. Uh, sen har jag spelat Final Fantasy 6 jag har alltid älskat såna här uh, turbaserade fantasy spel uh, men inte hittat något så jättebra som jag tyckte och så gick jag ut och kollade uh, bästa Final Fantasy-spelen och IGN nämnde ju sexan som bäst och det har ju kommit en sån här uppdatering på Steam så här grafisk HD-aktig mm. fast inte riktigt HD utan man har bara pufft med liksom fixa till grafiken lite. Så nu har jag börjat spela fem timmar har jag överspelat ungefär så jag har inte kommer jättelångt men riktigt kul och den här lilla just grafikgrejen hjälper jättemycket för att man får inte den här stjärni det, här... det är från Super Nintendo i början så grafiken därifrån om man kollar på en ny skärm och liknande kan skära lite i ögonen när det är så pass gammalt. Det här tar bort och gör lite mjukare kanter på karaktär och sånt så det hjälper faktiskt jättemycket och jag har varit riktigt roligt med det. Så det kommer jag spela mer av också. så det Riktigt roligt. Sen har jag fastnat helt i en tv-serie som heter I Zombie om ni vet vad det är för något. Mm. i iZombie det är för, från början en serietidning skapad av Vertigo, Vertigo som är dotterbolag till DC. Och nu har det blivit en tv-serie och alltså jag är helt fast så jävla bra. Eh, för er som inte vet vad det är så tänk eh, Sherlock och alla de här NCIS och det här där kriminaldrama eh, typ. Polisen letar efter mördaren och så har de någon utomstående som hjälper till. I det här fallet en tjej. som äter offrets hjärna och får dens mm -hmm. typ eh, personlighetsdrag typ eh, mm. skulle hon äta, om vi tar dig för till exempel, skulle hon äta dig då skulle hon helt uh -huh. plötsligt bara, men, jag går ut och mäcka lite med bilen. Ja, men, du har aldrig rört en bil tidigare. Jag är bara lägga och håller på med det. Men sen kan hon ibland också få blickar från just dödsblicket, liksom, när du dog i sådana här stressfall. Om det är telefonen ringer och, eller att hon ser den här mördan då kan hon få så här, typ några sekunders blick på. Men det där den har någonting med det här mordfallet att göra. Och ja, det är så hela serien går ut på så löser de äh, det här att hon är ju inte första avsnittet blir hon zombie. Så hon är inte zombie får börja så man får ju se går ut på det här. Ja, hur ska hon komma fram hon är zombie? Hon måste ha hjärna med det här att lösa fall och sånt. Det som hjälper henne är att hon jobbar på ett bårhus. Så det är därför hon oh. får ta på de här hjärnorna. Ah. Så hon har ju liksom, och då han som är hennes chef är helt fascinerad och vet att hon är zombie så han hjälper ju henne hur som helst liksom. Men poliserna vet inte och typ ingen annan runt om utan det är de två som vet det och Va? lite sånt där. Så det är skitintressant. Just så det är typ lite grann så här warm body zombie? Ja, typ. Hon, ja. Hon, det finns något som man kallar för full rage zombie mode. När hon blir typ mm -hmm. arg eller inte har ätit på ett tag. Då hon går typ bärkärk. Men så länge okay. hon äter en normal eller, och inte blir allt alltför uppstressad så kan hon hålla sig mänsklig. Så det är väldigt intressant, varje avsnitt ungefär 40 minuter och jag har sett, jag är på avsnitt 11 av 13 så jag har snart sett klart allt Så jag är helt fast, jag började kolla igår Så ja, jag är helt fast och den finns på Netflix så jag rekommenderar att kolla på den I alla fall ge den två, tre avsnitt för jag har inte kunnat släppa den Men alltså, det låter, fast. det låter, nej, skulle jag säga ja, om jag skulle vara helt ärlig det var därför jag men, visste att den har funnits jättelänge den här serien. Mm, men mm. Jag, det jag har inte tänkt att kolla på den för att ja, jag har hört vad den handlar om och sånt där. Och ja, sen att, mm. hade jag liksom skittråkigt. Jag låg hemma bakfull efter en svensk sexa och bara men, ja, kollat igenom alla serier som jag följer. Och, alltså där, så såg jag att den fanns det bland nyheter nu på Netflix. Så jag bara, mm, ja men jag ger den en chans och sen, sen var jag fast. Så jag det Känns jättebra. lite känns liten typ som Dexter-stuk. Eller? Ja, jag har inte sett Dexter, så det är säkert. Det, som jag har förstått det så är det lite så. Men just att ja. det är lite mer övernaturliga och lite sånt där. Alltså, jag tänkte Mycket mera, liksom, humor i den också. Ja, för jag tänker typ så här. Dexter vad fan en massmördare som jobbar som mordutredare. Mm. Alltså, ja, det är typ samma sak. Bara att äh, Hon Wottapark. är liksom... Hon vill inte döda eller något sånt där. Utan hon, nej, hon nej. äter bara hjärnor Och sen blir det lite problem. Om alltså... hon äter... Tänk, skulle hon äta en seriemördare? Ja. Då får ju hon dens personlighetsdrag. Äter ja. hon en dagisfröken? Ja, då får hon dens personlighetsdrag. Och så vidare och så vidare. men alltså, jag en riktigt, kärring, hon en gammal kärring? Ja, men då är hon 80 bas typ. Ja, jo, jo, jo. Men alltså, hon jobbar på ett borrhus. Borrhus, ja. ja. Och hon bara så här... Hur vart hon zombie? Ja, det är det som börjar i första avsnittet. Okay. inget spoiler. Hon åkte på, man berättar att hon är en hemma tjej. Hon ska precis, hon är förlovad, ska gifta sig inom en månad typ. Och sen, ja. hon jobbade på ett sjukhus. Hon blev medbjuden på en båt. Och där så delar de ut några droger. Och den nya drogen är blandad på något speciellt sätt av en snubbe. Visar sig, eller pratar de om. Ja. Och det där lilla extra gör att folk blir zombies på den där båten. Och så hon är, blir inte uppäten, men hon blir såhär scratchas så så klöst över armen. Ja. Sätter i en bodybag och sen är hon helt plötsligt zombies. Mycket mer förklaring får man inte. Och, och, och sen okay. börjar just det här att hur ska hon liksom, hon är ensam, vem ska hon kunna prata med, hur ska hon få ta på hjärnor, mm, dittan mm, och dattan. Mm. Och så börjar hon på oh. det där bårhuset då. Okej, okay, okej. Okay. Så hon, hon jobbade inte där från början? Nej, hon jobbar på sjukhus och sen okay. hon, det hoppade typ ett jag inte, halvår eller någonting. Ah, okay. eh, ah. Hon och den här festmannen inte tillsammans längre. Hon dumpade honom och allting. Och helt plötsligt okay. jobbar hon på det här bårhuset och det är ganska stort hopp direkt <laughs> i början. Och så visar det ah. sig att hon tog ju det för att kunna äta hjärnor. Men det är då hon får fram den här biverkningen också. Att hon, får ju, hon blir ju lite förstörd av dem, men alltså hon får stress av eh, Olika grejer För att ja, personen som hon äter Kanske mm. har en sjukdom Och då, då, ja. då känner hon av den sjukdomen Och sånt där Så det är väldigt Okej. speciellt och sen, och, sen, och. <laughs> och sen när Hon, alltså hon bara säger ah, okay, jag, jag behöver en bit hjärna bara. Och så tuggar hon i sig den Och så bara oh shit jag har varit mördad Så nu går jag till polisen eller ja, hur, hur, kommer, vårhuset, hur kommer man till liksom brottsbekämpningen? Ja, ah, det är jättekonstigt men det är, ja, ah, hon går till en snub eller det som kommer och de kommer in eh, polisen jobbar, det här är, det, det är typ deras spårhusaktigt, de lämnar av sina lik ah, ah. och så gör ju de den här processen, går igenom. Och ah, de förklarar det som att hon är, de säger ju inte att hon är sombi utan hon är synsk. Och det är på det ah. viset att att hon, kan, hon ser det och säger jag har fått en syn, hon är synsk oh, och så visar det okay. sig att hon har ju rätt och rätt hela tiden och då Börjar en av de där poliserna liksom föra ja. in dig i hela, alltihop att, jo men du är men vi håller det för oss liksom och så hjälper du dig. Ja ja. Ja, ja, ja, men då, ja, då fattar jag. Då då, då, ja, då ja, kan De har gjort det, det de väldigt snyggt på så sätt. De har tänkt på alla små mm. grejer Och så har de lite så här sköna grejer också. Att hon kan ju inte bara äta hjärna för hon säger att det är det äckligaste som finns. Det är liksom det är som ja. att äta hjärn. Men hon känner inte smak av någonting om det inte är jättestark så måste du typ tabasco i allting eller ju starkare <laughs> desto bättre och wasabi och sån här och ät, hon bland, gör en sallad och sätter lite järnbitar på med wasabi och så äter hon och det, det är väldigt <laughs> så, speciellt oh. okej okay. oh, ja. <laughs> jag rekommenderar alla och kolla på det för den är skitbra tycker jag <laughs> uh, Zombie, kolla in ska vi in i nyheter Activision har avslöjat det nya spelet i Skylanders-serien. Det heter Skylanders Imagina Imaginators och för första gången kommer spelarna att kunna skapa sina egna Skylanders i spelet. Man kan välja utseende, förmågor, namn och mycket mer till sina hjältar som ska stoppa kaos naturligtvis från att ta över Skylands. Det gör man med hjälp av Creation Crystals som kommer i olika element. På dessa kristaller kan man spara sin figur och ta med dem till sin kompis. Det kommer också nya karaktärer som kallas för Skylanders Senseis, som är nya hjältar i spelvärlden. Skylanders kommer släppas till PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 och Wii U den 14 oktober i år. Ja. Är ni intresserade av Skylanders? Uh, Nej. Inte, inte ja, det sådär, eller? Men om jag har fattat det rätt, är inte, är inte Skylanders ett sånt där du har små plastfigurer, eller? Mm. Mm. Hur yes. fan skulle du kunna skapa egna? Ja men det kommer aldrig du kommer aldrig få de figurerna utan du kan använda den du skapade tillsammans med de här figurerna som du kan lägga sätta upp på den här eh, ah, okay. bla bla bla maskinen eh, och det är ju ah. det, det som är intressant med det här att det kommer ut nya eftersom det där vi tog upp senast med eh, Disney mm, som mm, har lagt ner mm. sitt och det var de som kände det bäst så det här är en god nyhet att Skylander verkar i alla fall fortsätta och ja. köra på med sitt. Så det verkar ju bara som att det var Disney som sker i det här helt enkelt. El som ja, ja, jag bättre verkligen jobba på det. Jag kan tycka det är coolt i och för sig att, att man får skapa sin egen karaktär nu, då antar jag. Mm. Men mm. jag ser inte riktigt varför man skulle få skapa sin egen karaktär när det uppenbart är byggt på att de ska tjäna pengar på och att folk ska köpa små plastfigurer. Men. Jo, precis. Men det kan ju vara. Plastfigurerna kan du sälja till vilka kids som helst. Det här skapar mm. eget det kanske är för att dra in lite äldre kids. De här som a ah, ah, ah. ah, Typ okay, eh, ja, Alla som spelar, vad ska man säga? Vad heter det? Då? Med Minecraft och sånt här. Men att man får göra sin mm. egen karaktär istället för att bygga en värld mm. ditt och något Jag Antar att det är att de försöker dra in något lite äldre och kidsen de går ju fortfarande och köper de här figurerna. Ja, mm. ah, just det, ja ah. precis. Smart. Mm. Uh, Ready at Dawn, som ligger bakom bland annat The Order 1886, har avslöjat sitt nya spel. Nya spelet heter Deformers och kommer att släppas till PS4, Xbox One och PC. Det här är det spel som de utvecklar för GameStops nya initiativ som vi pratat om i tidigare podcasts. Deformers är ett multiplayer-spel där spelare möter varandra i olika banor i fysikbaserade strider. Låter fruktansvärt intressant faktiskt. Jag kollade på trailern och eh, det är inte så intressant faktiskt. Nej, <laughs> jag, det. Det. jag håller faktiskt Grejen med. Är att du likadant. Du är typ bollar som åker och studsar in i varandra och så ska du putta ja. ut de andra bollarna över kanten. Ja. Men sen, om jag vet, jag vet att PewDiePie har spelat och liknande spel med planeter som åker in i varandra typ och så blir man större. Mm. Eh, det här är någonting liknande. Jag vet inte hur man, men de här bollarna kan bli större på något sätt. Och då får du mer kraft att kunna putta ut de mindre bollarna och så vidare och mm. så vidare. Så det är någonting med sånt också, men jag såg, blev inte jätteintresserad av trailen. Visst, den var jättekort, men jag tyckte inte alls det såg roligt ut för. Nej, jag gjorde det likadant små. faktiskt. Jag gick in och kollade på, de hade någon klipp där på gameplay. För det, jag, jag läste nyheten och tänkte så här, det här ser ju askhult ut. Det kan ju vara lite häftigt, så jag gick in och kollade på gameplayet Så ja, fast. Det där var inte riktigt så coolt som jag tänkte mig. Men... <laughs> Det var inte vad man trodde när man läste texten direkt. Nej, nej, nej, absolut inte. Mm. Precis. Uh, går vi vidare då? För ett par dagar sen startade Dotemu en, eh, en nedräkning till något som såg ut att vara en ny version av Wonderboy 3. Nu har vi den första trailern från Wonderboy, The Dragon's Trap. Det är Lizard Cube som utvecklar den nya versionen av spelet och de samarbetar med Ryuji Nishizawa som skapade den här serien. Såg helt okej ut. Lite så här gammaldags mm. tänk typ Sega- mm. Plattforms action med om ja, man är olika djur-typ, i mänskliga. Du ser, de är mänskliga former. Mm. De går på två ben, de har eh, fantasy-vapen-typ sköld och svärd och sådär. Och så hoppar man igenom olika banor och slåss. Eh, såg intressant ut, definitivt någonting jag kommer kolla mer på. Eh, kan, har inga, jag har aldrig spelat någon Wonderboy spel så jag vet inte hur de har tidigare varit, men det har jag tänkt att hålla lite koll på i alla fall. Mm, jag spelade första mm. till en av de första Sega-versionerna. Mm. Så att, Jag har alltid tyckt om Wonderboy så att det ska bli kul mm, att få spela det, tycker jag. Men vi hoppar vidare då. Yeah. Uh, Ubisoft har bekräftat att de kommer visa mer från Watch Dogs 2 då de har släppt den första teaser-trailern från Watch Dogs 2. Den första riktiga trailern till eh, nya Watch Dogs släpps på onsdag, alltså igår sett till när ni, prat, när, när ni pratar när ni lyssnar ska jag säga. När ni lyssnar på det här eh, klockan 18.00 så att eh, har ni inte sett det gå och se den. Det kommer då att visa nytt ifrån eh, For Honor, Ghost Recon Wildlands och South Park: The Fractured But Whole. Aha. Under årets E3-mässa. Jag älskar deras namn. The Fractured Butthole. Mm. Ja. Ubisoft kommer att ha sin presskonferens på E3 under kvällen på måndagen den 13 juni. Alltså nästa måndag. Eller ja, nu på måndag blir det då. Det som vi spelar in där på måndag blir nästa måndag. Ja, ni förstår vad jag menar. Någonting ni ser fram emot? Något av de här spelarna? Watch Dogs. Dogs. Niko. Det är väl i sådana fall South Park. Mm. Ja. Jag vet inte så jättemycket. Jag tror att alla kommer att vara bra spel. Men jag vill hellre ha dem än att se dem just när det gäller Ubisoft. Mm. För ja, de har aldrig riktigt intresserat mig så jättemycket. Utan man vet att det är okej okay spel. South Park har varit överförväntan. Men annars har det aldrig varit så här. Wow spel tycker för mig personligen. Men spelen har varit bra, men ja. För mig har det alltid varit eh, sekundära spel för mig, Ubisoft-spelen. Jag, jag vet i alla fall att första, första Watch Dogs, uh, har alltid... alltså Jag tyckte att det har sett så jävla coolt ut. Och hela, alltså, hela spelet i sig har verkat så häftigt. Men jag har även hört att det inte var så bra. Men jag eftersom jag inte har tagit i det eller spelat det så tycker jag fortfarande att det verkar coolt. Så därför skulle jag vilja se vad de kan göra med ett andra spel dessutom. Jag ska säga också att jag ser fram emot For Honor mest, ser fruktansvärt coolt ut så jag hoppas att få se lite mera som sagt, men det man har sett har ju sett fruktansvärt episkt ut, när man kan slåss som vikingar, stora yxor, så att det ser jag fram emot. Nåja! Hur som helst. Vi vet att Bungie arbetar på en uppföljare till Destiny som just nu planer Nej, planeras att släppas under 2017. Vi vet också att det planeras en ny expansion till Destiny som kommer heta Rise of Iron som ska komma under hösten 2016. Nu har Bungie bekräftat att de kommer att avslöja nya äventyret i Destiny och att de ska visa vilket hot där som spelarna kommer att möta. Det här sker eh, idag på Twitch Den 9 juni när ni lyssnar på det här eh, Någon gång ikväll då antar jag Så att eh, Call eh, Bungie På Twitch eh, Någonting ni ser fram emot eh, Nico speciellt Ja jag har inte har spelat, spelat klart ni? Allting men mm. jag, jag ser fram emot Att hoppa in i mer igen Jag gick ju och blev fullt levlad Och sen kände jag att jag behövde en liten Andningspaus där direkt eh, mm. Men jag ska definitivt hoppa in och just om allt stämmer med det här Rise of Iron, om det är det officiella namnet och den här bilden man fick se med en Guardian med stor hammar och grej så kan det bli riktigt häftigt. Och ja. Deras nya äventyr och ett, eh, vilket hot. Jag hoppas att det blir ett nytt hot. Vi behöver något mer. Förra var det lite mm. tråkigt eftersom det bara var spöken-aktigt. Det var inte jättespännande, men jag vill ha se en mm. ny ras eller nya raser och hoppas att det kan bli riktigt coolt. Precis. Färna, har du spelat Destiny någonting eller är du intresserad inte dig? Nej, det är ingenting som jag har spelat. Jag har väl intresserat mig har det gjort men jag har aldrig liksom aldrig tagit mig för och spelat det så det är, mm. ja, det är ingenting som gör mig jätteexalterad om man säger så. Men mm. ja, då så. Då vet vi det. Eh, Guerrilla Games utvecklar ett spel till PS4 som heter Horizon Zero Dawn. Någonting vi såg på E3 förra året bland annat. Där vi fick se en väldigt episk trailer med robot och grejer. Eh, och allt vad det nu var. Eh, spelet var tänkt att släppas under 2016 men nu har de planerna ändrats. Sony och Guerrilla Games har meddelat att spelet har flyttats fram till 2017. Det nya datumet för spelet är den 1 mars 2017 här i Europa. Och anledningen är helt enkelt att de känner att de behöver mer tid för att se till att spelet blir så bra som möjligt. Det har också släppts en ny trailer till spelet. Och ja, jag kan ju bara säga att jag ser fram emot det. Men jag är lite ledsen på att det bara är PS4 mm -hmm. som får det spelet. Ja, det är ju Gorilla Games. Så det var inte någon mm -hmm. chock. Men nya trailer såg jätte ut. Jag tyckte det här dinosaurerna, det såg coolt ut men jag ville ha lite mer om det fanns en story och sånt. Nya trailern säkert. är just det. De pratar om mm. att det finns en. Ändå någon eh, slags eh, historia just om att huvudkaraktären man vet inte riktigt vem hon är eller var hon kommer ifrån. Mm. Så hela spelet verkar vara en quest på vem är jag? Och eh, det såg coolt ut och eh, ja det fick mig mer att vilja testa det här spelet. Att Köpar och skaffar, som jag är PS4-killen, så lägger jag väl ta tag i det också. Guerrilla Games har jag ju gjort bra spel tidigare, så allt förtroende till dem, absolut. Mm. Och ni som inte har lyssnat på podcasten tidigare, Nico är en. Han är inte bara en Playstation-kille, han är ett riktigt fanboy. <laughs> Vad se ni vet. Utgivarna Deep Silver och utvecklande Volition som ligger bakom Saints Row har nu gått ut med vad nästa speltitel kommer att bli och den kommer gå under namnet Agents of Mayhem. Spelet utspelar sig i, en, i ett serietidningsuniversum där superagenter i organisationen Mayhem som står för The Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds från <laughs> världen måste stå upp mot ondskefulla Legion som står för The, Le The League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations så att det, det här det är verkligen genomtänkta namn Precis som Saints Row så är det en Öppen värld i tredje person Som vi kommer att ha att göra med Och Agents of Mayhem kommer att lanseras På Xbox One, Playstation 4 Och PC under 2017 Det här ser jag fram emot I och med att jag gillar Saints Row-serien Så ja Trailen var kaos karaktärerna var ja, inte riktigt så här äh, Saint Row oseriösa men ändå mer åt det komiska hållet och äh, de såg häftiga ut och just det här att alla har olika vapen som gör på olika sätt och det var typ bland annat en kille där som kallas Hollywood så att man runt skjut, sköt med sitt gevär och så fick han ett telefonsamtal och bara äh, så stod han och höll i en granat och bara nej äh, men jag måste ta det här äh, stuntable och så gav han granater till sin stant och så sprang i iväg och kastade granaterna. Och lite sådana där sjuka grejer. Så det är att, väldigt ja, volition man andra mm, Precis. Och så var det en tjej som hade typ en drönare som åkte runt och sköt. och En mm. typ, ja, jag vet inte vad han var, någon sjökapten som sköt en stor harpun och grejer. Så eh, det såg coolt ut. och Kolla in trailern. Väldigt mycket kaos men det kan nog bli riktigt schysst. Ju det finns ju två olika trailers. det finns ju en, en kort och så finns det en lång. Mm, precis, jag har trailer. sett den lite längre kan man säga, för den var mm. väldigt mycket kaos. Men de visade ju just tre karaktärer, där spelbara som det verkar eller någonting. Jag vet inte riktigt om det är det, men tre som verkar vara huvudkaraktärer som de zoomar in och ger mm. namn och lite information om dem. Det kan vara coolt. Vi får se mer nu just under juni eftersom det är Ajans first. Så det lär komma mer helt enkelt. Men mm, alltså, va, va, va gick, det låter ju häftigt Och det låter verkligen som ett spel som skulle passa mig som handen i handsken. Men vad går det ut på? Ja, bra fråga. Okej, okay, vi, vi har inte fått något bra svar på det än. Alltså. Nej, utan ja, det kommer vi få något troligtvis det helt... under den här månaden. Men just nu ja, okay. har de inte ja. kommit ut med någon jättebra information. Det är typ det vi har Nej. här som... Alltså stuk, stuket på det här verkar vara lite grann åt typ Borderlands-hållet, mm, själva typ designen. Fast i tredjeperson och, då? Ja, precis, fast i 3D-person. Och storyn är väl helt enkelt att ja, det är, det är hjältar mot villains. Ja, mm. ah, okej, okay. det är lite superhjältar. Mm. Ja, ja, alltså, Men det är det de sa ja. också i IGN tog upp i en video att man vet, man, de som du spelar är inom kaninöronhjältarna. Det är, lite, det är lite fuffens, man är inte helt god direkt utan man är ja, gans för Hire, ja, man får betalt ja, och då gör man gör. Ja robot. visst, visst. Det är mer åt men delet. alltså en anti-hjälte typ. Men det är ja, precis, alltså åt typ Battleborn-stuk på det hela eller är det någon slags story? Som sagt, vi vet nej, ingenting än. Fan jag har varit ju astaggad är... nu, fan vad kul? det låter ja. ju ashäftigt därför. Jag vill bara veta mer. Häftigt. Precis. precis. Håll, håll koll på, på IGN. Ja, absolut. Så äh, lär vi få veta mer ganska snart. Om inte kanske under... Ja, nej, E3 kanske de har någonting att överraska på. Ja. Vem vet? Äh, det var nyheterna. Nice. Då hoppar vi in i ämnet turtles. är nya turtles. Turtles till i är Hjältar i halvskal. Sköldpaddskraft. <h> Leonardo, Leonardo, Das Machine. Ja ja ja ja ja ja. Okej, du vinner. Du har bäst röst. Ja, eller åtminstone bättre än mig. Herre. Nu ska vi gå in på, jag kan börja med Tänkte du och jag Fanan har ju spelat nyaste spelet Ja Teenage Jag har inte Muten spelat in mycket. Mutes jag har inte in spelat Manhattan. mycket alls uh, mm. Nej, inte jag heller För jag har hört att spelet ska vara ungefär Fyra timmar hmm. uh, jag, uh, Vi kan ju börja med helt enkelt Spelet är uh, lite uppbaserat på att uh, man, man väljer En av turklarna du hoppar in i spelet, men alla av de fyra törtelsen är med hela tiden. Ja. Men du styr just en karaktär och de andra hoppar runt. Sen så kommer du in i som ett, ja, ett spelmode där du ska göra små uppdrag för att ladda upp en mätare. När den är fullt uppladdad så får du möta boss. Aha. Och det är så att varje bana är upplagd på. Det fattar aldrig jag, ska jag i ärlighetens namn säga. Nej, men alltså, det är så kaotiskt hela spelet. Så, att jag, så mm. långt förstod jag inte att det funkar, att man skulle liksom bygga upp för att komma till bossen. Nej, precis. Men det är Nej. ganska straightforward. Ja, ja. Du har April O'Neil som ger dig uppdrag hela tiden. Mm. Och mm. så säger hon, ja, men ta dig till den här platsen, eller hon ger ett, det är en bomb i närheten, hitta den. Mm. Och då ska du genom... Ja, använda typ vad heter det, det är typ infra, så här, strålesteknik typ. Tänk, i Batman har man hans vision, Aha. detective vision det är typ likadant här. Fast om du sänker det, mycket mycket sämre. För den är så jävla värdelös. Och så kollar du runt om dig 360 grader och då får du se en liten röd prick någonstans framför dig. Mm. Och så bara, ah, det är dit jag ska. Klickar av den och så ser du att Ja, ah, det är byggnader hela vägen fram. Jag har ingen aning var jag ska. Vi ska väl säga också att du, du kör ju liksom i, ja, i vad jag antar är deras Manhattan. Mm. Så springer du precis. runt på gatorna och gör det här liksom som ett team. Ja, precis. Och så men så du kan klättra på klan, byggnader och allt möjligt. Ja, Det är footklan, eller foten, eller vad fan heter de? Det är fotklanen. Footklan. Ja. Mm. Gubbar springer ju runt i stort sett överallt. Så att vart du än vänner dig så finns det alltid någon att slåss med. Men du har April i, i, ja, i örsnäckan typ som säger så här: Åh, oh, men du, jag har sett eh, bomben där borta. Spring och desarmera den. Sen mm. säger hon inget mer. Sen finns den precis som Nico säger: att Slår du på den här synen, då ser du den. Åh, oh, men där, dit ska jag. Spring åt det hållet bara och så hoppas på att du hittar det sen. Mm. Det går ganska bra när man är just uppe bland husen. För då kan du klättra upp på taken slå mm. på den där och bara hoppa mellan hus till, hus till hus tills du kommer och ser den nere i en liksom, gränd. Ja. Problemet är att vissa baner utspelas i kloakerna där mm. det bara finns öppningar här och var. Då slår du på den där och sen måste du gissa var ska ta, du ska ta dig. Eftersom Det är som en labyrint där nere och det finns ingen ordentlig karta att följa så du bara... Ah, nu ska jag följa pricken. Ja, klickar av den, springer. om ja, men har jag hittat en dörr här. Helt plötsligt i pricken, tre liksom <går> våningar bort känns det som. Ja, fortsätter springa runt. Alltså det tog så en jävla tid att bara hitta fram vad jag skulle. <går> jag kan säga att jag hade problem redan på, alltså, på de första när man fortfarande är ovan mark. För att mm. nått av de första upp, då ska du ju in i ett fönster på en vägg. Och bara det tyckte jag var svårt som fan att fatta att det var... Till de, just det specifika fönstret jag skulle till. Mm. Jag vet inte om du hade samma känsla där eller du bara sprang rakt in på en gång du kanske. Jag tror men, jag sprang runt eller jag vet inte, kom inte ihåg. Ja, för, det, jag ju också det... någonting sånt där. Upp på taket, leta uppe där. Bara, här, här är ja. ingenting, ner på marken och springa och leta efter en dörr. Så bara, men vänta nu, det där fönstret på väggen där, det lyser lite starkare <laughs> än de andra. Det är kanske där jag ska in, ja, om precis. mycket riktigt. Men sen de var jättedåliga på för att förklara vad du skulle göra. Jag fick också ett sånt här uppdrag. Ah. Att jag skulle stälta och ta ut alla fiender samtidigt. Så jag tänkte, okay. ah, men... Och så gick jag ner, smög fram. Och så helt plötsligt utanför ni vände sig snubbar mot mig. Så jag tänkte, ja ah. ah, ett slag och han dog. Och jag bara, ja ah. ah, perfekt, nu kan jag gå vidare. Då bara, failure. Nej, han vände sig om och såg mig. Så jag misslyckades det uppdraget. Ja, men hur skulle jag ha gjort då? För han stod liksom hela tiden. Jag såg ju att han kollade åt ett håll och hela vägen tills jag droppade det bakom och jag smög, smög, smög. Helt utanför var ni bara vände sig om. Och sen slår jag honom och utan att liksom de får en sån här utropstecken över sen när de har märkt den. Det fick ja, inte ja. jag men ändå misslyckades. Ja. Så de är jätte. Mm. Och jag fick ingen förklaring varför. Så de är jättedåliga på det sättet. Ja, och sen eh. ska vi tillägga också att du kan ju när du vill byta. Turtle också. Ja, precis. Faktiskt. Du kan ju spela hela teamet. Är du Blir du riktigt vass på det så då kan du ju verkligen tajma allting skitsnyggt och göra det jättebra. Så att det finns, det går ju säkert, men ja, mm. det är svårt. Uh, och sen, det är liksom, det är liksom jag tycker det är jättetråkigt just den delen. Mm. Sen kommer mm. du då till bossen. Och alla turtles har sina specialkrafter. Man håller in left trigger och så har du liksom vad du kan välja på de här triangel, kryss, fyrkant. Vad man nu mm. på Playstation då så är det ja, B, A, kryss, Y vad man nu är på Xbox. Ja, eh, ja. Och grejen är att det tror jag kan vara lite roligt. Jag säger inte jätteroligt utan lite roligt om man spelar multiplayer. Men här mm. när du spelar då måste du hoppa in använda din karaktär, använda specialkraften lite snyggt och sen helst hoppa in till en annan och liksom använda den superkrafter. Men eftersom datorn styr de andra så ibland använder de sina superkrafter. Så när jag hoppar in till honom och tänker nu skulle det vara perfekt att använda den här. Då har han redan att han använt den i ett hörn där han stod själv. Bara för att datorn tyckte det var smart. Och på så sätt blir det skittråkigt. Och det är just problemet med det här spelet är att det är för mycket kaos. Mm. det är liksom man har typ ingen kontroll vad som händer och när man väl börjar ha kontroll ja men, då är datorn där och håller på att stutsa runt och använder upp superkrafter på ställen där det är helt onödigt och det gör ja. att spelet inte alls känns så roligt som jag hade hoppats jag hade hellre se, antagligen bara använt en turtles som de gamla klassiska spelen och kanske att man blir ja, om man spelar multiplayer så får man en, två, tre till liksom, så att man är fyra men just springa, springa liksom med alla andra samtidigt det är för mycket kaos och det är inte alls roligt. Eller, det, Jag hade nog kunnat gå med på att det, du hela tiden hade ditt team men du valde en, en turtle bara. Eller var det det du menade, Nico? Nej, alltså jag skulle bara vilja en istället. Ja. För annars är det ju att datorn spelar de andra. För ja, sen visst, jo. dör du och så får du ta en nästa. Som de gamla spelen, mm, men mm just att ha hela tiden de här fyra och datorn använder upp superkraften och sånt hela tiden du vet, spelet är fiender överallt, du slår lite helt plötsligt flyger de iväg, och ja, nu måste jag springa och hitta nästa, du får ja. ett utropstecken på andra sidan stånd och då måste jag springa dit, och så ja, hinner en det för, annan ja, det var liksom av törterna dit före då slår han i elden och så bara, nej, nu ska jag springa till andra sidan. Då slår en tredje i elden. Nej, jag står här i mitten och väntar till att fienden kommer till mig istället. För det är ingen ja. idé för mig att springa någonstans känns som. Ja, nej, för min absoluta första känsla av, av själva spelet var när jag startade upp. Det var ju verkligen, alltså, det här, jag, är inte mycket, jag har inte spelat mycket arkadspel och sådana saker. Och, men det, det här kändes verkligen så här wow, det här måste ju vara vad det är. Alltså bara kaos, kaos, kaos, spring runt och du bara liksom, du, du, har ingen, du blir bara inkastad i ingenting. Och då körde jag ändå tutorialen i början. Okay. Och så när vi väl, väl börjar så bara, ah, ingenting, jag vet ingenting, vi knappar hit, knappar där, ah, hoppa upp, springa där. Åh oh, nej men jag kan glida på trådar hit och dit och hjälp, hon säger att jag ska åt det, jag håller med, jag hänger i kartan så jag kan inte se vart det är någonstans. Eller ah, spring, alltså verkligen bara ja. panik. Okej, okay, för jag körde ju aldrig i tutorialen. Jag missade den helt att den ens fanns. Ja, men jag, jag, hoppade in, in, uh, jag hoppade rakt in i historien och fick just det där som du säger. Ändå, mm, mm. liksom jag förstod det där. Ja. Ting, och jag känner till tutorialen. Fine, då köper jag över det. Men nu när du säger så där, det, liksom, det är ju bara dåligt. För det var verkligen en trial and error för att prata ja, vad man ja. håller på med. Nej, för jag visste ändå hur man böt eller Jag visste ändå hur man använde superattackerna. och man, Jag visste ändå att det gick att typ plocka upp tunnor och kasta på folk och allt möjligt grejer. Men, men du vet, när jag kommer ut... För du, du kommer verkligen upp ur, en, ur ett brunnslock mitt på gatan. Mm. Jag, vad, vad sa jag? Jo, man kommer upp ur brunslocket där bara mitt i första gången du kommer upp liksom. Och det är liksom... Du ser... Alltså, fiender överallt. Och du har inte fått någon beskrivning vad du ska göra. Du ska säga, nej men okej, okay, åh, oh, fotklanen har tagit över stan. Hoppa upp och do some damage, typ. Mm. Man bara, okej. Okay. Man kommer upp på gatan så bara, ah, ja, där står det en kille och kollar att andra håller. Bra, jag springer fram och så slår jag på honom. Ja, då gör man det, men sen, sen då? Mm. För sen ska, kan man springa till nästa, och till nästa gubbe, till nästa vägkorsning. Där hittar man några till, och så... Sen får man den här, precis som du säger Nicola, får man ett uppdrag. Bara okej, okay. och precis som du sa, första gången det händer så bara såhär, ja, då vill man hitta en kartknapp. Så att man mm. får se typ en översiktsbild och jag vet inte om det är jag som är helt efterbliven eller någonting, alltså för jag har inte hittat den i alla fall. Så, och, då, och då blir det så här verkligen, man ska stå där som du också sa, man står på gatnivå då och bara säger, vart ska jag? Jag ser ingenting, jag fattar ingenting. Så jag tycker att det finns en del de hade kunnat ha gjort lite bättre, tycker jag. Mm. Ja men det är så. Visst, det finns en story i spelet som är av tunnaste laget. Mm. men det är sen också, de använder scener i storyn flera gånger. Jaffan. Det är just eh, när man, man träffas liksom efter varje... om ja, Man har spelat varje boss och så pratar de lite och så går de igenom mm. vad de mm. ska göra. Och så märkte jag att Splinter kommer fram och säger någonting liksom som, eh, ja, vår familj är inte redo för det här. Men, och så säger Leonardo, nej men vi måste göra det ändå. Och så säger April, ja men jag och Splinter stannar här och övervakar er på datorn. Jag bara, ah, okej. Okay. Och sen händer det idag igen efter en annan boss. Jag bara, händer det där i filmen jag såg eller, hänt, nej, nej det har hänt i spelet. Exakt samma klippning. Så de, var ju liksom, de har ju använt exakt samma, det var lite annat intro. Men sen efter det, då har de bara klippt och lagt in exakt samma video. Så jag bara, okej, okay, Slöaste laget. <laughs> eh, men eh, nej, jag har alldeles för mycket kaos. Jag har hört mm. att spelet ska vara fyra timmar långt ungefär. Jag har satt idag och spelade, jag har klarat ungefär halva spelet. Kände att oh, nu måste jag ha spelat tog ungefär fyra timmar så spelet måste vara längre. Gick ut och kolla, Nej, jag har spelat två timmar. Spelet mm. känns längre för att det är så förbannat tråkigt. Det, och det är ju inte är riktigt tro, ett Det, bra... det trasigt på något vis. <skratt> ja, och den har så mycket småfel att det inte blir ja. så roligt. <skratt> Nej, jag säger egentligen hoppare. Det är, jag, kanske är kul om man är flera, men just bossarna får jag ibland nöje för. Men mm, som sagt... Mm jag spelar spelat två timmar och det känns som fyra det får inte mig att vilja sätta mig igen och, och få känna att spelet känns som en evighet hela tiden för att inte jag har roligt. Mm. För just de här delarna fram till bossen är inte roliga och bossarna spelas sjukt lika. Det, så, det känns som att man gör samma saker om och om igen. Sen mm. får du så mm. att du kan uppgradera dina attacker så att de blir lite starkare och ditten och dattan men du möter samma fiender nästan hela tiden. Bossarna mm. har knappt olika attacker. Alla har någon som skjuter på distans, någon charge attack, någonting Om man Har man lärt sig att undvika en fiende, hur han, den funkar ja, då har du lärt mig hur alla typ funkar. I alla fall hittills av, vad är det, av fyra av sju bossar som jag har mött. Mm, mm, mm. Men vi, vi, vi har väl sagt att vi ska väl, vi ska väl prova att köra tillsammans med och se om det kan bli bättre. Ja, precis. Men, men jag tror inte det blir något. Nej. Men man kan ju hoppas i alla fall. Vi får se till Ja, precis. precis. Att det till jag, jag, jag tvivlar jag också. Men som sagt, vi, vi lär ju ge det ett försök eftersom att det ändå finns. Ja, precis. Vi får testa. Men det var i alla fall spelet. Kan mm. jag hoppa in nu på. Vad tycker ni om Törtest då? De har alltid varit hjältar för mig. <laughs> Barnomshjältarna. Ja, jag håller nog med faktiskt. De har alltid varit de har alltid varit coola. Det har det alltid varit. Mm. De har uh, alltid varit... Och man ja, de har alltid varit alltid varit bra. De har alltid kunnat liksom connecta med någon. Någon av dem, så att säga. Alltså det är de som jag har växt upp med, det är just Turtles. Mm. Uh, 90-tals mm, tv-serien. Ja. Leksakerna. Sen har jag haft liksom... Batman har varit ganska stor för mig liksom... På leksaksnivå, alltså jag hade leksakerbät med och sånt. Men jag såg först serien mycket senare. Men för så hade jag båda delarna typ hela min uppväxt. Mm. Så jag har mm. alltid älskat och sånt och sen kom ju de här otecknade eh, filmerna som man såg eh, och de är även, kanske man tyckte kanske de var lite så här småläskiga när man, För med den filmen som jag hade, det var Os. Mm. Och då hade man ju liksom lite, det var ju lite mörkare stil och allting. men det var ändå så humoristiskt och lättgjort och de här stora mm. dräkterna att det var skärmigt även när man var barn liksom måste få se allt det där. Mm. Så jag har alltid älskat Turtles för det, det var de gamla. Jag har, aldrig, jag har inte följt de nya tecknade serier eller något sånt för jag tycker Nej, inte det var aldrig. samma känsla. Jag har testat och sett dem men det var absolut inte samma sak. Utan det är det gamla liksom 90-talet tecknade, det, det är fortfarande min Turtles. Sen vet jag att de mm. var mycket mörkare när de startade och allt sånt där, men just mina Turtles, det är de från 90-talet. Mm. Mm. Hur är det för er Jag kan, jag kan, bara, jag kan, jag kan bara hålla med dig. Eh, det är liksom den ja, nya Turtles, ja, förutom nya live-action-filmer mm. eh, har inte intresserat mig eh, överhuvudtaget. Nej. Utan det, det ska vara old-school Turtles liksom. Jag kan eh, faktiskt hålla med ja, just det här att jag har ändå, jag tror ändå tanken har varit, i alla fall i mitt huvud, just det här att Turtles har alltid varit, precis som du säger Nico, att det, det, det var det man tittade på då. Det var det man gjorde mm. då. För att det var ändå ganska barnsligt då, ändå. I alla fall så som jag kommer ihåg det. Nu var det, det jättelänge sedan jag kollade på just de filmerna och just den, de tv serien och de bitarna. Men som jag kommer ihåg idag så känns det ändå som att det är ganska barnsligt, i alla fall i jämförelse med dagens, på något vis. Jag vet ja, inte om ni håller ju... med mig där eller inte, men... Jag vet inte jämfört med dagens riktigt, men om man tänker 80-talet, mm. ser ni då he -Man och alla de här, de var ju mörka. Alltså, ja, det var ja. ju skelett och allting. Tartus var ju mycket mera färgglad och ja, lite mera stil. Alltså det var all surfing dude och det var mycket ja. mer lättsamt så. Så det var ju mycket lättare att man kom in i allting och allt var så färgglad. Det var glada liksom. Alla hade hawaii skorter och nästan allt på sig. Ja. Men yep. det fanns ändå, vi hade Bebop Rocksteady fotkraner som var lite mörkare men, Krang. Ja, precis, mm. men de var inte lika mörka som He-Man nej nej nej. nej, nej, nej, visst, nej, visst absolut, nej, det, det, absolut. Det, det var mer lättsamt, helt mm. klart Och jag tror att det är därför man kanske har släppt dem tänk, Det var mer dit jag ville komma Det är kanske är därför man har släppt dem också en del nu Fram till att de har tagit tag i det igen då, Så att säga men mm. Mm. Jo, I mean, Just det, det gamla för Det är samma sak i tv-spelsvärlden Första till NES, det är ett av de tidigaste spel jag kommer ihåg att jag har spelat. Och sen arcade-spelet, det var liksom det jag spelade sjukt mycket när jag var hemma hos några polare. Mm. Varje gång jag kom dit, då var det bara fram med Nintendo 8-bitars, i med Turtles 2D Arcade, och så satt man där och tokspelade det. Så det spelar ingen roll var det var ifrån. Jag har alltid haft Turtles, leksaker, mm. tv-spelen, filmerna. Så det är liksom, tänker jag min barndom, då är det ju Turtles först och främst som kommer upp i mina minnen liksom. Mm, exakt. Och jag, just nu, jag, har ju en ganska fin samling Turtles-grejer. Eh, Atari-spel, jag har eh, NES-spelen, eh, Genesis-spelen. Jag har boxat en, liksom, första 90-talsgubbarna i originalboxar. Mm -hmm. Och allting som jag skaffade <laughs> sjukt billigt, löjligt på att tradera. Men som jag liksom jag har gått igenom och kollat upp att de ska ha rätt stämpling och allting för att vara äkta varan. Och det är det. Så jag mm. har ju liksom mycket coola grejer. Och de kanske inte står liksom framme allting, men jag har dem. Och det är någonting jag aldrig kommer kunna sälja. För jag minns allting från min barndom och törten. Så är ju liksom något av det viktigaste för mig. Just från mm. min barndom. Cool. Eh, men precis som vi som vi sa där. De nya tecknade har jag ingen aning på. Eh, filmerna, liksom visst, live action, de gamla. Kanske inte de snyggaste, men de var humoristiska och jag tyckte de gjorde ett bra jobb. Mm. Och sen kommer ju nu de här, nyaste. Mm. Jag vet inte, ja. har ni sett första av den ja. nya generationens? Mm, nej. nej, inte jättemycket, nej. Eh, för ja. Vad den, tänkte du på då? Ja, jag tänkte hela filmen. ja ja Jag sa det, ja Men, säg det. Har ni sett filmen eller har ni inte sett första filmen? Jo, jag har sett. Jag har sett filmen så sent som igår. Jag tänkte mest bara det lät som att du syftade på något specifikt i filmen. Ja, det kommer jag till nu. Som var både bra och dåligt. Men har ni sett filmen? Annars jag inte in någon av det. Jag var inne på Färnadsborgs och så bara, men ska ja, exakt ska ja nu här? men, men, ja, men Nicko, kör på du så får vi se ja. vart vi hamnar någonstans. För det som filmen gjorde bra tyckte jag, det var just så Jag tyckte de gjorde sköldpaddorna bra, eh, hur de mm. porträtterades. De var fortfarande lite teenage och sånt där. Eh, det, egentligen det enda lite större problemet jag hade med första filmen, det var Shredder. För jag tyckte mm. absolut inte om hans transformers direkt. Mm. Mm. Ah, den hade den jag jättesvårt med. Inte. Mm. Jag gillade den nya dräkten. Mm. Den som kom nu, ja, det var Aha. lite mer klassiska mm -hmm. Shredder. Mm. Mycket mm. bättre än den från första i alla fall. Det kan jag hålla med om. Mm. Den första var ju typ någon sorts cyborg- liksom. Ja, alltså det var ju, ja, när jag såg jag honom det var liksom, ja, det där, alla de där teknikerna har ni tagit från, rakt ifrån Transformers. För ja. det var samma ljudeffekt och allting och liksom, han var på tok för liksom ah, Shredder var inte badass, det var dräkten som var badass. Ja, eh, exakt. På hur de byggde den så tyckte jag att den var i själva dräkten, men men sen fattar inte jag, alltså, alltså nu, om vi nu tar från första filmen, jag måste fan... Ja, jag tänkte det... vi börjar först bara, för att, sen går vi in på andra senare, men just nu ja. är det som liksom första där. Ja, men jag måste få fråga om just den, den dräkten. Alltså, mm. när, har den någonsin sett ut eller fungerat på det viset tidigare? Nej, det är, det är ju bara den filmen som det är gjort för. Exakt, exakt. Visst är det så? Ja, oh. ja, för jag bara tänkte Han kändes det, ju det, alltså... stört badass Alltså den dräkten var ju bara så här. Out of this world och hur, Det enda jag kunde sitta och tänka var typ så här: Hur kan han förlora Mot fyra sköldpadder i den där dräkten mm. Det var typ det enda jag satt och tänkte I det hela filmen det, liksom, ja. det, det ska ju typ Inte vara möjligt för att han Det där var ju typ Iron Man gånger hundra På något vis ja, det, var, det var lite som en Hulkbuster Ja visst, fast... ja exakt, exakt. Fast Ja. <laughs> ja, med, med, med OP-vapen. Ja, på. exakt. exakt. Ja, det är en liksom Hulkbuster som är gjord för att döda. Ja, verkligen. Liksom. Mm. Och mm. Det, det, Jag tyckte inte det passar inte in. Nej, nej, nej. nej. Alltså, Shredder ska ju vara... Liksom, han är kung fu. Eller så här, liksom, han är ninja. Han är ninjutsu. Mm. Men som har sina knivar och slåss med det. Ja, det fick man aldrig se. Utan det var... Ah, här är en här ser man, man får ju aldrig se hans ansikte i första filmen. Man fick se att han var en sjukt mm. stor snubbe. Men, och åh, men visst får han, du se man får väl se ansiktet. Jo, det får jo, Herregud, det får man. Ja, men alltså, det, det är ju halvslitet och sånt där. alltså Oftast, om ni tänker, så ser man ju honom i skuggorna bara gå runt. För att ah, ja, ja Och sen fick men, man se lite det så här bränt, eller vad var det, skadat sådär. Exakt, men, för det, tänkte, det var en grej som jag ville komma till sen, nämligen, om just, om just det. Att de har, har de böt de skådespelare? Ja, de har, det är helt annan. Ja. Eller det hur? Just, så det är ju de, en annan regissör. Och då ville de helt plötsligt göra honom mer shredder -aktig. Så Som gjorde honom kortare. Och som gjorde honom att man Exakt. fick se sig mycket mer. Det var precis det jag tänkte på. Tänkte satan var en stor Karn är. Mm. Alltså, är ju... nu, för, alltså den, i, i första film, han är Han ju jättestor jämfört ja. med... Nya om man säger det. Jo, precis. Men om vi förhåller oss till första ja, så är det ja. ju precis det. Han är jättestor och så har de där mystiken man ska typ aldrig se hans ansikte för han rör sig i skuggorna typ varje gång man ser honom. Mm. får se lite så man, det, ska, det ska fortfarande man får ju typ se hela ansiktet men man, det ska ändå vara lite små svårt att se ansiktet ja, hela tiden. Ja. Och uh, det, är... det tycker ja. det tyckte jag ändå var lite coolt men det är just dräkten som pajade allt för mig i den filmen. Mm, mm. Och sen är det ju just med vissa liksom, ja, vad heter hon som spelar April O'Neil, jag har så svårt för den skådespelaren. Eh, Megan Fox. Ja, jag kan jag hade liksom, det är inte mitt första val, men jag skulle ha tagit som April. Nej, långt ifrån. Men jag tyckte ändå hon långt. var okej okay i första filmen, eh, mm. eftersom det är där vi är nu. Jag tyckte hon var okej okay där men det fanns mycket med att man tycker att hon skulle behöva jobba på Mm, mm. men äh, egentligen jag tyckte första filmen var bra förutom just äh, ja Shreddedecten mm, mm. har ni någonting mer Precis. ni skulle vilja säga om den filmen alltså jag, jag, det är lite det jag tänker på mest är väl typ så här grejer som jag har samma problem med i andra filmen också på något vis mm. men då kan vi hoppa in i den ja. tidigt smyterna Turtles Out of Shadows som vi har varit och sett Mm. Men vad är det för, för alla som har sett första film? Vad är det för likheter då som du tycker. Nej men alltså de, de gör ju. alltså Det är ju. Det, det, det, alltså, det är ju samma Törtlar och det är ju samma står. Och jag tycker ändå att det är uppbyggt på lite på samma vis, ändå Det, är alltså, det märks ju att det är en nummer två mm. Att de hör ihop på något vis ändå då. Så, så har de ju lyckats med det. Speciellt då om de har bytt. Lite lite skådespelare och lite direkt... Eller vad heter det? Uh, directors och sånt skit. Så mm. märks det ju... Det märks ju inte i själva filmerna i sig skulle jag säga. Ändå. Mm. Ja, det är lite små grejer som jag tycker att de har ändrat. Mm. Uh, mm. Eller gjort mer av i alla fall. Bland annat något som jag har jättesvårt med i nya filmen. De gör allt... Mycket, allt ska vara lite töntigare... Ja, men det blir liksom mer, mm. De rör mera vid liksom original Turtles. Ja. Den tecknade serien. Ja, men, Just det där, lite mer humoristiska, lite mer ljusa storyn. Jo, men de gör det dåligt tycker jag. Just ja, vissa det, skämt. Det är en smaksak. Som sagt. Det är karaktärerna. Vissa karaktärer tycker jag de gör jättedåligt. Och speciellt Casey. Tyckte jag de gjorde jättedåligt. Jag tycker inte alls om honom i den, i den här filmen. De gjorde honom till en mes och jättedålig. Visst, han är lite med i de andra. Men han hade ändå lite bad så över sig. Jag tycker inte det syntes alls i den här filmen. Jag tycker han var kanske så dålig. Kanske brydde framöver. Jag vill inte se honom i framtiden. Jag tycker han var så sjukt dålig. <laughs> och sen, humorn. Vissa grejer ja. så att man har skrattade över. Men mycket var ju bara pinsamt dåligt. För exempel, utan att spoila oss allt för mycket som ni kanske... Pizzascenen i början tyckte jag var jättepinsam och bara dålig. Men när du trampar på den och tog en helt bara Oh, det är pizza på min sko, på mina Nike. Ja, men skjuter själv så dåligt skämt. Och liksom produktplacering och allt möjligt. Jag tyckte det var så jävla dåligt. Har du sett filmer senaste tiden? Ja, men det är faktiskt dåligt. Jag har sett det senaste 20 år Här måste jag fråga, är det bra? med produktplacering tänker ja, jag ja är det bra eftersom du det låter på dig som alltså, att du det, det, liksom... det, utan produktplaceringarna så, så blir det ingen film nej men är det bra är det liksom, eftersom det låter som att du det som att det ändå var en bra grej att produktplacera ja det här måste pizzan. jag fan försvara ändå för Och jag, jag tycker inte. ändå att mm. det där är ändå min style av turtles måste jag ändå tycker jag plus ja. att jag tycker ändå att det är samma stuk i första filmen med de tar ändå mm, med absolut. den komiken från första in i andra här också. Åja, herregud. Ja. Alltså jag Så det, Men däremot, jag kan, det, jag, men jag, kan hålla med, jag kan hålla med om att visst, uh, vi... de hade inte kunnat de kanske inte hade behövt eh, vad ska man säga då? Han kanske inte hade behövt gnugga bort pizzar från doina. Det hade han inte kanske behövt göra. Men hela den lead till det tycker jag absolut passar in. Ja, absolut. Ja, men det det, jag. jag säger ingenting om lead -upen. jag säger den scenen. Jag förstår inte vad den scenen har där att göra. För de, de ska visa på att Michelangelo är den klantiga, den lite mer omogna. Ja, ja precis. Det ska vara, ja. Som man är under alla liksom, serier också. Ja, precis. Då finns det fan andra saker jag har större problem med i den här filmen ändå. Ja, det finns mycket det av problem med i den här filmen. Och det är så, men det är sådana scener jag har problem med. För det är roliga scener i den här, det säger jag inte någonting om. Men mm, de ska mm. alltid försöka dra det för långt, göra någonting lite extra. Och det pajar mer än vad det gör nytta. Och då, sen, då, då, jag tycker ja, inte för, om det för fem Ja, Jag gillar det, för att det, det är min typ av humor och det är min typ av turtles på något vis. Mm. Tycker jag. Mm. Men fortsätt vad, vad är det, vad... det, det låter som att du har mera här Så kör, kör, kötta på bara. Får alltså... vi se vad, vad, vi, vad vi andra tycker Utan att spojla för mycket Nej men det är ju dem Och sen jag, som sagt, jag tar upp det som är i trailern också Och det är ja. Krang Krang gillar det Aha, var, varför, varför ska du klaga på Krang? <laughs> det låter om... verkligen som att han står i försvarställning nu. Ja, nu det, jag, jag, är, nej, jag, jag, jag är bara nyfiken. <laughs> nej, vi ser alltid försvarställning. Men jag, jag ska säga varför. För jag vet att jag är den gläddliga av oss. Men det hjälper inte. Ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag kan också det. se varför du kan ha ett problem med honom. Men får höra varför du, varför du har ett problem. Uh, problemet jag har det är jag tycker om hur han ser ut. Jag tycker inte mm. alls hur han porträtteras. Och plus att han är en jättemässig boss. Och det är det någonting de här filmerna har haft problem med. Bossfighterna är jättedåliga och... De är korta. De är ja. alldeles för korta. Två minuter och så bara, aha. Ja, precis. Och det är för att de ska ha de här jättehårda bossarna. Men ändå idag är de lättast att ta bara för att de tar slut på filmtid. Mm. Och det första filmen hade samma problem. Den här filmen har samma problem. Det finns mm -hmm. mycket däremellan som de skulle ha kunnat ta tagit bort istället eller gjort bättre. Bland annat tagit bort de här små sjukt dåliga scenerna som jag tycker. Som pizzascener och det där. För jag köper inte det. Att det skulle tillföra något extra i filmen. För det gör det inte för mig. utan Jag gör det, eller jag tycker om Turtles att de är både lite tuffare men ändå har humor och de kör mycket på det. Men det är just de här små grejerna som jag tycker är så sjukt dåliga. Och det görs inte bra tycker jag. Men mm. det är egentligen typ det jag kan säga om filmen. Jag tycker den är underhållande men jag kan fortfarande inte säga jag har skitsvårt att placera den här om jag tycker den är bra eller dålig för jag är någonstans mitt emellan. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här filmen. Men nu kan ju ni försvara filmen istället. Ja, äh, men alltså, inte så men jag skulle ju kunna säga så här. Jag skulle lätt kunna gå och kolla på den igen. Så pass jag tycker den är så pass bra. Dock har jag lite andra problem med den. För att jag kan inte förstå hur någon, som, hur någon som inte vet vad Turtles är. För någon som inte har verkligen hängt med och förstår just det här som du säger. Att Michelangelo är den personen, det, den typen. De, det är ju inte mycket uppbyggnad av backstory i filmerna. Överhuvudtaget, vare sig första nej, eller nej, nej, andra. Nej. Och du måste ju verkligen veta vilka det är. Hur de ska vara, för annars blir allting bara konstigt. Så det, det är mitt, mitt tycke så. Och jag är jätteglad att jag har den bakgrundshistorien. Men, men de förklarar ju det på lite i första. Du är jättelite. Jo, jätte lite. Jo, men i alla fall jättelite. lite. Så jag tycker ändå att de gjorde. Hela den filmen gjorde. Jag förstår det här med att, att det här hur karaktären är. Att han ska vara en skämtsamma och sånt där. Mm, men det tycker mm. jag de bygger upp lite hela tiden till överdrift ibland på vissa ställen men ja, han jag tycker igen. ändå att men de, de andra har tre allting. då ja, men Donatello, den smarta det visas ju jättemycket ja. att, vad heter det, Leonardo är ledaren ja men det visas jättemycket det är just Raffael, äh. att han är så bitter men vad han egentligen tillför det enda de säger ja, det är att han är musklerna men hmm. mer än det visas det egentligen inte nej, nej nej men det är i alla fall vad jag tycker jag är det, jag tycker den är bra så, men, och jag har några små problem med den så också. För att jag tycker allting går så jävla fort. Mm. Alltså fruktansvärt for, fort. De bygger upp liksom ett problem, de bygger upp det här, och sen så bara... Pang, pang, pang, så är allting löst. Helt plötsligt. Så det... Mm. Mm, det går lite för fort för min, för min smak, skulle jag säga. Sen tycker jag, om vi nu ska klaga på karaktärer och grejer igen... Så tycker jag ändå att Bebop och Rocksteady hade de kunnat ha lagt lite mer tid på. Faktiskt. För det är två karaktärer som är, Har de ändå lagt ner så mycket tid och så mycket energi på att designa törtlarna. Och fått det så jävla snyggt och bra. Och ändå lyckats... Alltså ändå så här att... Okej, okay, det, det här är trovärdigt ändå. Tycker man ju. I alla fall mm. jag tycker det. Ja, men, ja, men. Och så får man se Bebop och Rocksteady. Där är vissa ögonblick det är så här... Va? Eh, Okej okay. Det blir bara så såhär Vissa ögonblick tog de mig helt ur Att jag satt och tittade på en film Det var mer här, va, vad är det här? Det, ja De alltså, hade jag lite problem med ska jag säga helt ärligt. Alltså jag måste bara klämma in här mm. Jag älskar det här Det är så jävla kul, jag sitter här i garv för mig själv För du och Danne, ni sitter och bara håller med varandra Men det som är så underbart Det är att exakt det som du säger problem Är det som jag tycker ja. är bra men Medan det som jag verkar ha problem med filmen verkar ni tycka är bra. Vi är så jävla motsatta så det finns <laughs> inte. Alltså, jag tycker det som du säger nu det är bara det du in och kan på eftersom det är ja, det vi ja. gör i podden. Ja. Eh, det är det som jag tycker är bra för jag vill inte ha mer av att bli bra på jag, tycker, jag vill ha det där snabba skiftande och bara ha dem lite här och var. Jag tycker ja, ja, absolut. Det, var Nej, men det, det Det kan jag hålla med om så men jag hade velat ha haft dem Alltså, jag hade velat ha haft seriösare från de ja, två. Men för det är det, det lite... blev väldigt mycket det blev lite för mycket slapstick-humor och Precis. lite för mycket humor Ja, verkligen. Vi är visste att de kanske vill, vill locka in barn och sådär i, i, i Turtles-universumet. Alltså, den här generationens ja, ungar. Absolut. Men, come on. Ja. Men då är ju Michelangelo sömn. Då är ju han värre ju. Han är ju nej, är nej. nej nej nej nej nej nej nej Det <här> <här> <här> <här> <här> <Nej. här> är inte samma liksom pruttumor och sånt men han ska ju hela tiden vara på hela tiden vara i hela tiden nej för det är han hela tiden det är, så, för det tiden, det är ju en typisk tonåring ja men det, det försvårar inte att, hur de gör det de, de, jag tycker inte det gör så bra Mm. Så jag jag måste hålla det är som med. Jag sagt, vi är gör... helt olika här. Ja, det är märks på en gång att jag är tvärt emot vad ni tycker i allt. Men Och sen måste jag få säga en grej till. Som som jag tycker gjort. att det är jättesynd att soppilen inte var med mer än vad den var. Mm, den faktiskt. syns i trailen, men jag måste få säga att jag hade velat ha sett mer faktiskt. Det hade varit så Men var coolt. ju med typ så här fem minuter. Ja. Vad skulle den frambringa? För att den men det är, är så pass... Nej, men för, för att den också är så pass liksom viktig i Turtles-universum. Ja, jag tycker bias, ändå det också. Är otroligt viktigt i, i storyn också. Nej. Jo. <laughs> nej. Jo. nej. Nu sitter han och är emot oss bara nej, för att är jajemen, nej. Vi är olika, det är bara att inse. <laughs> jag men får jag höra köper vad, vad är... inte någonting av det ni säger. Förutom, visst, Protuman, det kan jag köpa. Att det var mycket sånt, men jag tycker mm. Deras humor var ändå typ bättre än vad Michelangelo och många sådana var tycker jag personligen... Bilen var med. Mer vill inte jag, jag behöver inte se vad som är race. Det handlar om tar det handlar inte om Nej, fordon. Men inte Och jag är inte en fordon Nej, inte, precis, inte. Och, Det var ju inte du... race jag ville se. Jag vill ju inte att de ska ställa upp på 402-meters drag racing mot, de där, eller mot fotklanen direkt. fick du till? det Jag var ju liksom, fordon. Det, det... Jag snackar inte Nej, race. Du sa jag vill race. Inte ha... Nej, men, jag behöver inte se <skratt> mer Vi fick se det där, det räcker. Man behöver inte mer. Vi vet att det finns... Var skulle den passa Nico in? Nicko är på krigsstigen <laughs> ja, i Jag förstår inte vad... Vi måste Jävlar, vågar filmer, inte sätta ut näsan får... nu, eller? Mm. Här får man inte ha olika åsikter. Inte. Nej, nej, jag nej, jag nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej, men jag tycker, att, jag tycker att filmen rakt igenom var bra. Det, det jag måste få säga det. Jag tycker att den var bra. Jag tycker den var rolig. Eh, precis lagom rolig. Mm. Som sagt, vissa saker har de kunnat göra annorlunda. Vissa saker känner som att... Hur händer det här? Ja. Det var många sådana scener. Ja, absolut. Så där what the hell? Det kan jag hålla med om, faktiskt. Både du och jag satt ju under bion också, liksom. Bara tittade på varandra och bara satt och bara så här. Ja, exakt. Vad hände här? Men ändå, jag köper det ändå just för att det är Turtles på något vis. Just för att det är ju comics. Ja, exakt. Och då måste man ändå vara med på lite snabbat Det måste få överdrivet på något vis. Mm. och jag bara väntar på att han ska sätta igång igen eller Nej, den är på andra sidan man hör den. Man hör den. Äh, så då ska jag göra sms Mikor. Mikor. Uh -huh. äh, alltså helt enkelt vi tycker helt olika om filmen ja. jag ja, tycker så är det är för oseriös jag köper väldigt lite av filmen den var, precis som jag sa jag vet inte om jag ska sätta den på bra eller dålig jag kommer säkert se den igen och på något sätt blir underhållen av den. Men jag kommer ju välja hundra andra filmer innan jag ser om den här igen. Mm. Så pass tycker jag om den. För jag... Jag vet inte riktigt var jag ska sätta den. Och ja, det är just den här smågrejen när de försöker se på allt för mycket humor. Och så här smågrejer som jag känner bara nej men det där kunde vi ha skippat helt enkelt. men jag gillar, ändå, jag gillar ändå det här att du, Nico, ändå verkar... En helt ärlig fråga. Du verkar ändå se Turtles som relativt seriöst på något vis, eller? Ja, absolut. Ja, för ja. mig har för jag, Turtles... Har jag måste ändå säga pass... att jag ser det inte på det viset. Jag ser det som att Turtles ska vara komedi. Alltså det ska vara det här lite, alltså det ska vara de här lite, alltså det ska vara det som det är nu. Det ska vara humor. Det ska vara den biten. Nästan lite nästan på gränsen till lite töntigt. Ja, men... men det är precis det jag tänkte säga. Ta upp. Ni vill ju ha det som jag anser är too much. Mm, mm. Jag vill ju ha mycket med den här seriösa biten. där Typ Rafael och så hur han beter sig när det är lite här. Mm. De är seriösa. Det är bra och sen kommer det lite smått humor här och var. Mm, men mm. det som ni säger om Michelangelo är så. Michelangelo är så. Det är så. Michelangelo är den jag har svårast med. För han mm, är mm. bara löjlig. För mig är han ja. för mycket, han är för löjlig. Alla de här. Och som. liksom Bilen är too much. Mm. Det är för mycket gadgets och det är för mycket ditt och datan. Det är för mycket så inte jag köper det. Men det är precis som jag är med allt annat. Med Batman och allt. Jag gillar det seriösa i alltihop. Mm. Mm. Men, för jag, tror och, att det, jag tror att det är där skon klämmer oss emellan. För att jag kan ändå, jag gillar ändå. Alltså min, min del av seriositeten och den biten med, men just, just Turtles är inte där jag vill ha min seriositet. Där vill jag ändå ha det här lite alltså, lite galna lite hoppa fram och tillbaka det behöver inte beskriva allting egentligen, mm. Nej, och det ju... man, man kan köpa, jag kan köpa rätt så mycket när det ja, gäller det är Turtles, vi... nog för att jag kommer att reagera att what the fuck händer nu liksom, men jag kan ändå köpa en ganska mycket av det. Ja, men det är därför vi klaffar ganska hårt, tror jag. Som mm. ni säger där att jag inte lyssnar, att ni inte får ERN eller vad ni nu sa. <här> jag lyssnade knappt för jag tyckte det bara var skitsnack. Eh, det var inte alls det jag sa för det första. Utan det som jag sa är att det inte är alls hur jag ser på grejerna. Jag Nej. förstår liksom vad ni säger. Men jag hänger inte, absolut inte med att om oh, det är så de är. I ert universum är det så. Ja de men är. precis. precis det är inte precis. om du går till grunden när det var blod och död och det var slakt. Det är riktigt riktiga Turtles inom för vissa. Mm. De ska ha blod. De nya Turtles är mera street cred. Och det ska vara lite mer åt ja. hiphopstule. Det är inte riktigt. Det är därför jag inte köper det. Att, oh men, det är så Michelangelo är. Nej. För mig är han inte så. Utan han är liksom babybrorsan. Men han är inte så överdriven som han är i de här filmerna. Jag förstår liksom att visst för er kanske han, men för mig är filmen inte bra just för att jag köper inte hur de ska gå till liksom drar allting för långt hela tiden. Det är mm. därför jag använder mm. väldigt mycket för långt i kanina och kan dem för jag tycker att det är det de försöker med hela tiden. Och just att många karaktärer gör dem för töntiga. Som Casey som aldrig fick en chans att verka badass tycker jag personligen. Fast jag vet, jag tänker så här nu en, en generell fråga till er båda så här. Mm. Kommer en film till? Ja mm. Jag vet inte om det har Sagt med det där. väl bli Nej men jag alltså det här var att... mer en så här, En, Jag tänker mer så här, Tror ja, ni att tror. det kommer mm. en till? Jo jag tror Jag tror, tror. den kommer ja. sälja tillräckligt bra För att absolut bli en trea Det tror jag ja. Ja. För, för min tanke var mest så här Det här bara... är såhär Väldigt sån Michael Bay-ish just, Precis Sådär Just grejen där med Vi Casey money, money. Det kan inte vara så Att man har tänkt sig att Det kommer en till Casey mm. kommer i, den, i nästa Alltså jag jag tror troligt. det är en eh, regissör liksom att de gjorde honom alltså, ja, alltså de har gjort bättre Jag tycker jag skulle vara mer lite uns bakom honom mm. men det kan ju vara att när jag ser den skådespelaren, jag ser Arrow han är mm. lite hårdare mm. Arrow det är så jag skulle vilja ha Casey också jag vill ha en mer seriös Casey mm. men det är precis som ni liksom det är, vi ser det olika jag vill ha en mer badass Casey ni kanske tycker att mm. det duger Eller att ni har fått nog att det kommer Nej men alltså, just, just Casey håller jag med Ja jag, samma här nämligen Jag håller faktiskt med om Casey, Casey också Men min tanke är bara om det är så att Man har en djupare tanke med honom Bara det att vi slänger in honom här Han är egentligen inte tänkt att vara med här Men vi slänger in honom bara för att Introducera honom till nästa mm. Så ja, att han liksom han, han, är ändå, han är ändå med Han känner törtlarna nu Så att då kan han dyka upp från ingenstans I nästa film Mm. och bara alltså, äga istället kan man kan ju hoppas men jag vill ju ha med den här tänk långhåriga lite rocker case. det, det är helt inte det jag vill ha ja, men ja. Mm. ja vi får se vad de gör med honom i framtiden om, det, om han är med i framtiden helt enkelt men jag tycker ändå att han fick så pass mycket plats i filmen att blir det en fortsättning kommer han vara med det tror jag Ja, ja. Mm. absolut Precis. Uh, Sen ja. har jag en sak till Jag har en sak Shoot. bara till jag vet, inte om mm. ni, jag vet inte om ni tänkte på det Men jag tittade ju ändå på första filmen Som igår Liksom Så att, mm. Har ni tänkt på att Vad, vad heter han med Leonardos utstyrsel eller annorlunda Hur tänkte du då Han har inte den här Vad heter det inte inte ryggmatta det är inte ryggmatta matta ja, jag menar. Ja, typ bambu träd. Ja, exakt. Nej, ja, den har han inte på sig, nej. Nej, bara så här, jag, jag, satt, jag var tvungen att dubbelkolla i trailern här nu medan vi pratade. Och han har den inte på sig i nya filmen. Jag bara ja, tänkte vad, om det var, <laughs> om det var någonting inte, som bara jag tänkte på. Men det är lite det är säkert så här som regissör att de vill ändra lite. För det är precis mm, som, mm. det tog vi inte upp nu, <laughs> Shredder, det var ju det vi skulle ja. gå in på. Han har de gjort Här får man verkligen se Shredder. Han har blivit lite kortare. Fått lite skägg och sånt där. Men här får man faktiskt se Shredder. Och mm. jag tycker Shredder i nya filmen är bättre på det, hur han ser ut. Mm. Sen att man typ inte får se någonting av honom nästan. Det är lite synd för man vill ändå ha Shred alltså, Jag vet inte hur jag ska säga det för jag tycker inte han fick så mycket plats men det fick han ju inte i första filmen heller jag hade bara hoppats på mera av klassiska shredder kanske fight to med klassiska shredder mm. än att han bara förlurar i bakgrunden hela tiden ja. mm. men det är ja, väl det är liksom men det är mer personligt vad jag tycker men som sagt ja, man kanske får se mer av honom i framtiden, men jag hoppas att de fortsätter med den här shredder som de har gjort nu istället för första. Absolut. absolut. Ja, det hoppas ja, den jag första var ju för den, den första var ju katastrof, mm. om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag fattar inte ens får man någon beskrivning till. Nu vet jag inte. Det här är en mini spoileraktet typ från första. Får man någon beskrivning på varför han ser ut som ett, alltså som ett, alltså ett riktigt värgkrigansikt eller? Nej, det har väl bara tuffa tider. Okay, ja okej, han han ser ju verkligen ut som att han har fått ett redigt kokt stryk någon gång. Ja, men han ser ju så sönderbränd och allt möjligt ja. ut. Och i andra filmen då har de typ sparat några är bara så här. Ja, det, det fanns det för jag jag jag ja, inte... bakom jag satt och kollade just för att jag hade precis sett första ja, filmen. Okay. Ja, jag ja. vet att det är en ny skådespelare undrar om de. Ja, det fanns något är det här och var. Men det är inte sånt här förra som nästan såg sönderbränd ut absolut inte. Ja, ja men då så då då, då okej, okay. då, då, då, då kan jag köpa den då för jag som sagt jag tittade på dem i fel ordning nu så att mm. då, då var det svårt att tänka på sådana saker men jag reagerade på det just att han hans R är ju väldigt Alltså de, det är det första du tittar på mm. När du ser han i första filmen Det är, är faktiskt inte så att jag inte ens kommer ihåg Hur han ser ut Alltså vem skådespelaren är För att R-en bara såhär Sticker ut, alltså petar den i ansiktet nästan mm. Absolut Men som sagt Ni gav den godkänt, jag gav den uh, I don't know, mitt emellan <laughs> jag, jag säger så här plus... Tycker man att första var bra, då tycker jag absolut Att man kan kolla på andra också Absolut Det håller jag faktiskt med om Har man sett första och ändå Blivit underhållen av den mm. Då kommer mm. du, vilja, du kommer bli underhållen av andra också För det är ändå en fortsättning Och den är inte, den är inte sämre Skulle jag inte ja, vilja precis. säga Men den, den håller en ljummen nivå Hela vägen Jag hade aldrig tråkigt i filmen Det hade jag inte Nej. Men det är just I små grejer som gjorde att Jag ville inte sätta den på bra riktigt Men jag blev ju underhållen mm. Jag tyckte ju ändå att det var Kul att se filmen På något sätt Ja, ja precis, mm. precis men, ja, men. Dum fråga. Men, det här är den torte som ni tycker ska fortsätta, eller skulle ni vilja se dem på ett annat sätt? Oj, vilken bra fråga. För, att För jag ni verkar tycker ändå, ändå tycka om de här torterna, så att det är som era torter inom Kanina Jag gillar, Jag gillar. Alltså, jag gillar ju stuket på dem. Alltså, mm. personligheterna och hela det kittet. Dock så. Har jag, jag har något problem i Hur de ser ut okay. Jag vet inte vad det är Riktigt men ju mer jag tittar på det Ju mer accepterar jag det nog Tror jag men, ja, Vi jag lite i samma För jag tycker att de är, de är alldeles för jävla Stora På något vis Jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt Men ja Jag kan alltså, inte beskriva det mer än så på något vis Alltså jag vet exakt för jag hade samma problem I början Mm, Men jag tycker mm. om hur storleken på dem nu. Ja. Mm. Jag älskar hur Leonardo och Raphael ser ut. De, jag tycker ja. de ser badass ut. Michelangelo, han är ju lite mer kidsiga. Han har lite mer lättsam stil. Det ja. kan jag köpa ja. mm. på något sätt. Det här överdrivna bling bling-bling. Den känslan fick jag. <laughs> ja. Jag förstår att det är så många ser honom. Jag skulle kunna dra ner lite på det. Donatello att han har glasögon, det tycker jag och liksom med hela den här gadgetgrejen alltså jag, jag gillar när de har liksom sett typ likadana ut utan det är färgerna. Det är en skön, skön twist på det för att få det kännas mer verkligt. Mm, att alla mm. har verkligen de ser verkligen olika ut men ja, jag, jag får inte känna som att Michelangelo och Donatello är lika bad är som jag skulle vilja ha dem. Men äh, jag köper ändå Tartels äh, mer än äh, vad jag gjorde i första. Alltså, I början hade jag jättesvårt med dem, men jag har kommit in i att jag köper dem helt ut. Och jag, jag börjar gilla deras storlek, att de är mycket större och bulkigare. Och speciellt mm, Rafael, mm, som mm. är liksom ett muskelberg och det är det han ska vara. liksom. Ja, ja precis. Så inte, vi får se om mm, det liksom ni, går. Medan ni satt och diskuterade lite grann. Mm. Så kollade jag upp just, jag blev lite nyfiken på bakgrunden till Shredders robotarmar <laughs> Och den, den finns faktiskt i tecknade serien från 2003. Okay. Där en utomjording vid namn Shrell okay. bygger en, en robot Shredder. Okej. Okay. Okay. Så att den är inspirerad av den. Okej, okay, så det är alltså en robot shredder och inte riktiga shredder i, där. Nej, och nu förde de bara över det som att shredder har på sig. Okej. Okay. Typ. Ja, Apropos saker som bara dyker upp som man får acceptera lite grann. <laughs> skulle <laughs> man kunna säga. Ja. Men okej, okay. ja, häftigt ändå. Då, det är häftigt att det ändå fanns någon slags bakgrund i det, men jag förstår inte vad, det, vad den gjorde i den här filmen. Mm. Men, ja. Nej, nej. eller i nej, den men... filmen menar jag, ja, ja. Nu, nu vet ni. som en grundfilm så skulle jag hellre se vanliga shredder, eftersom det är första filmen mm. också, exakt då vill man ju exakt. se liksom vanliga shredder och sen kan det bli mer badass efter tiden men, men mm. i framtiden vi har ju fått nu sett det senaste liksom Bebop och Rocksteady mm. Eh. Mm. jag måste säga det också jag älskar Chambers, eller vad heter han, wrestlen hur han är innan han blir Rocksteady också <laughs> uh, jag tycker han är riktigt skön där men jag köper B-Barborkstead precis som ni sa där Purt och Bajsumo blir lite too much oh. men jag mm. gillar ändå det, det de gör ändå men det jag ville komma in till vilka fiender skulle ni vilja se i nästa film om man säger så utan Oj. att spoila vad som händer i den här utan om man bara tänker mm. vad skulle ni se för det jag har jag ändå funnit i bra många år med väldigt myskofigurer <laughs> Vad menar jag vill <laughs> se mer av Jag vill se mer av Krang. Mm. mm. Jag vill se mycket mer av Krang Och liksom Mer än bara tio minuter mm. Liksom. Mm. Jag vill att den Kanske att en, att en film Baseras lite mer på Att han är The main nemesis Så att säga mm. Så se mer att Han mm. kommer och köra Liksom rack Över New York City Och verkligen Kommer typ mm. än Att bara Är där i Liksom Ja, lite shredderaktigt ja, han i bakgrunden medan att han precis. är där liksom. ja. Precis. Mm, det skulle jag kunna mm. absolut. Uh, jag skulle vilja se mera precis som du också med Krang och mera av en invasion över världen typ. Men också jag vet inte kommer mm. ni ihåg den här gamla 90 tal serien så kom det ju några Freedom Fighters från just uh, Universe X eller vad det är, stället heter. Ja, precis. precis. Så kommer ju några i sådana flygande bilar, lite kids, lite mera punkstilsaktiga kids. Jag skulle mm. ju nästan ha det. Jag trodde det var i den här filmen när man såg till alla de här flygande bitarna. Jag skulle ändå ha de flygande bilarna på något modernare sätt, lite transformersaktigt aktigt ändå. Och försöka få in det på något kodsätt sätt in i en framtida film. Mm. För jag har sådana sjuka minnen av just i avsnittet när det liksom världarna blandas ihop på något sätt. Och man får se de här lite clay, liksom soldaterna komma. Och just mm. de här Freedom Fighters. Jag tror det skulle kunna bli riktigt coolt i framtiden. Mm. Faktiskt. Ja, absolut. absolut. Och så skulle jag vilja se mer av de här små robotarna på hjul. De här som tar fram en lång arm och skjuter typ blixor. Det är just det. För de har vi mm. inte fått sett. Och de, de vill jag se på något coolt sätt. De har den helt glömt bort. Bra att du påminner mig. Det är också något jag skulle ha sett. Sen just mm -hmm. allt den här extra muterade krokodiler och hajar och allt vad de har haft. Det behöver jag inte lika jag, mycket. Jag, jag, jag, vill se, jag vill se den muterade Berks i mm, Han skulle vara cool. Flugan. Mm -hmm. Det skulle vara coolt. Men just ta in alla utöver det. Det behöver inte riktigt. Vi har nu Bibbop Rocksteady. Mm. De kan få fortsätta. Kanske göra dem lite ja, mörkare. In och kan, ja, precis. Mm. Ja. Göra dem lite mer seriösa helt enkelt. Men ja. Ändå ja, det behöver inte av, vara liksom, mycket Men alltså det var Jag tyckte att det var lite Alltså Där, där håller jag med Vad du tyckte Nico Alltså verkligen så här Det här är verkligen Comic relief Snubbarna i hela För mm. alla i hela filmen Typ ja precis det, det, det, var, det var lite för långt över linjen även för min smak om vi nu ska dra det så långt om vi säger. Ja, men varje scen de var med så var de ju tvungna att dra ett skämt på något. Ja, eller exakt. Sätt. Ja, men precis. Om inte den ena släppte sig så gjorde den snubbla den andra. Typ. Alltså, mm. Det var så här billig humor ja. dessutom. Ja, precis. Så att, ja, nej. Mm. Mm. Nej, men vi får se helt enkelt. Mm. Uh, har ni precis. någonting mer ni skulle vilja ta upp om Turtles? Eh... Uh. Behöver vi göra det? Nej. säga. Ja, det kan oh, väl tuffa att lyssnarna lätt. har sagt om inte annat. Mm. Tuffa ja. att lyssna ren. Ja, precis. Lyssna, lyssna ren. Hårsta, Hårsta har skrivit in. Eh, det är var ju alla barnfavoritserien när man var liten. Älskade dem och sen när man fick sitt första Gameboy och kunde spela Turtles på det. Det var, ri det var riktiga spel det. Michelangelo eller Donatello är ju favoriterna. Och ser fram emot den nya filmen. Så hoppas att ni inte sågar den. <laughs> det är på vems turtles oh, to, du kollar. Too late! Oj då. Förlåt Hårsta, too det var late. faktiskt inte meningen. <laughs> to, uh, då tog han en ju upp en ganska bra grej också. Vilken är er favorit, Turtles? Uh, Rafael. Alltid varit. Fernand? Alltså... När vi pratar om man nu som man ändå tänkte när man var ung så när man pratar vapnen i sig så är det ju Rafael. Annars är det faktiskt eh, Michelangelo och knivarna. Okej. Okay. Mm. Jag har alltid varit Leonardo. Ja, det är klart. Mm. Hallå. Det är klart det har. Det är klart. <laughs> ja, det var så. Men det var det vi hade fått därifrån från emnet. Ja, visst. Mm. Hoppar vi lite lätt in i veckans fråga som också går in lite på det här. Mm. Och veckans fråga lyder, om du blev muterad ihop med ett djur, vilket djur skulle du välja och varför? Och ni kommer på vad ni skulle bli muterad ihop med. Varg. <laughs> Okej. Okay. Oh, eh, ledartyp. Eh, stark, uthållig. Eh, en överlevare. Mm. Coolt. Mm. Cool, cool, cool. Fan, vi tänkte, det var fan rätt nära, alltså. För jag tänkte räv. Okej. Okay. Och tänkte typ mm. så här: list och sneaky, sneaky och så här. Mm. Ja. Mm, coolt. Jag valde Björn just för styrkan. Mm. Ja. Bra klättra träd, bra luktsinne. <laughs> du som älskar fisik. Ja. Vänta vänta, vänta, vänta, vänta. Du, du skulle ta upp saker som var bra med din mutation. Det var att du kan klättra bra i träd. Ja, men kan du klättra bra i träd? Kan du klättra typ vad som... Telefonstolpar om du är i New York, vad fan som helst. Ja, ja du tänker... Okay. Ja, ja, jag tänkte att ja. liksom bara klättra i träd. Då har man bra klättring ändå. Ja, ja jag. Absolut. Nej, men jag köper det. Jag köper det. Det är lugnt. Mm. Uh, mm. Ja, det kan ganska lätt frågan när vi kan. Ja, jag det kände är samma också att det, det var inte... Ja, det, alltså, antingen blir... Alltså, ja, ja, en annan också. Det är väl typ eh, någon sorts örn på något vis. Mm. Vingar, flyga. Mm. Eh, en bra jägare. Ja, precis. Självständig. Men jag har tänkt på det där. Alltså, med, med folk som har vingar. Vart fan mm. gör man av dem när man gör... Ingenstans. Alltså, man har dem bara. Ja, men jag tänker så här, när man gör... Okej, okay, då bara har dem? Alltså, <laughs> <laughs> vad? Ja. Menar, Tänk... Det är ju helt omöjligt att gömma dem under jackan typ. Vad ska man gömma dem för? Nej, men nej du behöver inte gömma Men alltså de måste ju vara i vägen Sätt dig på en fjäder Och så bara åh oh, nej jag ska rätta till lite Då röker man nu liksom tio fjäder Får man resa på sig Ja, ja. ja Jag tänker ju lite som du fan där Att storleken vingsbredden ja. blir ju jävligt stor Ja jag, men jag menar Jag det. ser ju ändå att det finns ju typ också fördelar Man kanske inte behöver vara storstadsfågel Går det, jag, du kommer att sticka ut var ganska stor. med typ, bo ute på ja. landet eller någonting, flyga, stora klor liksom, en st ja. det finns nog. Storstadsbågel. Ja, det går runt som en mänsklig duva, det vet du fan. Ja, vad inte? Har, har du på en <här> Åh oh, fifa, vad skräcken jagande när det kommer en duva ja, dyka ska precis. sno på fritten och handen på dig. Kommer kom en, kom en 180 cm lång jävla duvabba. Jag har väl hamat. Står och stirrar på en stående på bordet intill så va. Ja. Oh, går, går av så lämna det. <skratt> ser man fårna komma upp ja, i luften ser... sen. Flygande fiskmås sen. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det är ju en cool fågel. <laughs> Nej. Eh, men vi hade ju Hårsta här också. Ja. ja. Mm. Jo, Hårsta säger att han skulle ju välja en drake att bli muterad med. Mm. Jag ser ju coolhetsfaktorn i det hela. Det gör jag ju. Eh. Ja. Ja, jag vet ju att han är helt baserad på... Han, Hårsta är helt inne på drakar. Jag vet inte om jag skulle se det som ett djur... Men jag ser ändå honom lite som... Okej, okay, jag ger dig det. Jag ser honom som Mushu i Mulan. Lite irriterande igen. Lite. Men så här vill inte jag vara. Så, bara <skratt> <skratt> <skratt> så jag okay. ger dig den, Horstad. Du blir Mushu. Välkommen. Ja, men vänta nu, hur, hur hamnar vi till veckans fråga där så här, vad vill du bli muterad med till att Nicko bestämmer vad du får bli muterad med? <laughs> jag tänkte också på det. My God. <laughs> så jag bara, no, no, you cannot. Vad jag vill så här, nej, nej, nej, nej. Jag väljer du va? Det är som förra veckan, det var väl du och du skulle bli Iron Man och jag sa en grej så du får skon. Hallå? Jag bestämmer. Men, men, hallå. hallå. Äh, ja. Men absolut, Drake, ja. Creepy, men ja, mäktigt. Men det blir ju samma problem med Drake med för då måste man ju bli stor. Jo. Ändå större än vad han är idag ändå, måste man ju säga. Och då blir ju också äh, ja. problem med alltså platsen, eller? Han får bygga ett stort jävla hus. Ja. Sant. Eller så får han bo i lada. <laughs> Ja. Kan också funka jo, det är sand, sand. Eller, en, eller en maskinhall ja, jo. Mm. Eh, Nästa vecka <laughs> Ska vi snacka e-sport mm. För det är ju Dreamhack mm. Summer eh, typ, nej, Nästa helg Efter att vi har mm. spelat in det mm. Mm. Så vi ska snacka lite e-sport Vad vi tycker om eh, dittan och dattan och, Ja Diskutera lite e-sport eh, vad, vad vi har följt genom tiderna Och vad vi Tycker vad som gör ett bra e-sportspel vad som gör det icke-bra, vad som gör det intressant och vad som är det viktiga för att en e-sport verkligen ska kunna växa fram. Mm. Så mm. ja, det är nästa vecka det. Och som sagt, mm. allt med veckans fråga nästa vecka och allting hittar ni på Facebook och Örnes och därifrån hittar ni allting annat också. Så gå in på Abiton på Facebook och följ oss där. Mm. Är ni redo mm. för lite lek? Ja, absolut. Dan har ju 36 poäng, och Fan har 24. Mm. Mm. Så det är dags för en ny trailer. Och den här veckan kör vi ännu ett spel. Oh, fan. Så frågan är: Vilken är trailen? Vi tar och lyssnar. extinction. A rogue soldier leads an unstoppable force across the galaxy. And only you stand in his way. Don't you understand? You've lost everyone you know and love. Everyone you will all Let's finish this. Join us. A submission not preferable to extinction. We just spotted a troop ship and it's bleeding gas all over the bomb site. Can you hold them off? Stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop stop du eller jag menar ja, uh... <laughs> oh, tack för det. <laughs> tack för det. Ja, det var inte till dig. Det var bara varför inte jag sa någonting när åh. Ja. Ja, det här kan bli har han rätt så drar han iväg med en 3 poäng. Ja, det var De inte, det var inte riktat till dig Danne. absolut inte. Det var mer så här varför är du är kunde du inte säga helt något? Det är klart en uh, spelserie. Okej. Okay. <laughs> ja! Då <här> oh, oh, oh, oh, oh, oh. <här> ja, jag vill bara driva ut på det för, för <här> Jag kommer säkert ha fel för den delen också för jag vet inte vilken avspelen det är. Jag vet att jag vet vilken spelserie det är, men jag vet inte vilket avspelen. Men jag säger Mass Effect. Mm, det är sant. Ja, men det är rätt, helt rätt. No, yes. Det är första spelet det stämmer. Gott. Fan, han... Han skriver en Ja. ja då, tack. Oh. <laughs> Pan, jag kände igen skiten från första ljudet. Vad, vad är det? Jag vet vad det här är. Oh. Det är ett av få spelare <sighs> som har spelat igenom hela spelet dessutom. Åh, oh, gud vad är det blir. Oh. Det gör att han oh. har 39 oh. poäng. Oh, fan, on, du har stannat där på 24. Ja. Du skulle ha sagt något Ja, sagt alltså något. det är så irriterande Jag hörde ju precis samma sak som det Så, så satt jag och processerade det Så hör jag dig säga stopp så bara, Jag vet, jag med <skratt> ja. Så kan det gå <skratt> Ja, ja. <skratt> ja, du ser Och det var veckans avsnitt Som sagt, nästa mm. vecka kör vi e-sport Så skriv in och säg Vad ni tycker, vilka ni följer Och allting och Absolut, följ mm. oss på Abitonöres på Facebook och tack, grabbar, för den här veckan. Tack själv. tack själv. Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det bra. Ha det bra, inge Hej då. Ha, <laughs> ha,